Івана скаже щось на кшталт. Кожне покоління повинно спілкуватися із собою подібними, щоб не було суперечок батьки діти Генеку Оксанки, подруга на референдумі у комісії. Доведеться зателефонувати Вадимову. Йому також не завадить розвіюватись. Вадим одразу погодився і вже за годину чекав її біля будинку. «Може, все-таки зайдеш до нас поснідати?» – ще раз спитала Настя, бо знала, що Вадим не хоче ні їсти, ні готувати. Вадим очікувано відмовився, пославшись на те, що Валерій уже ліг відпочивати після роботи. Вони пішли до найближчої виборчої дільниці, але вона була зачинена. Жодного оголошення на дверях не було. Звірник завзято розмахував мітлою, прибираючи сміття з доріжок біля школи. Іноді підходили люди і про щось його запитували. Чоловік невдоволено бурмотів і відсилав їх геть. «Нема», – раділа Настя. «Ніякого псевдореферендуму нема. Сподіваюсь, що інші дільниці не відчинялись», – раділа вона як дитина. «Подивимось далі», – сказав Вадим. Вони повільно пішли проспектом. Місто вже повністю прокинулося. Багато голосо зашуміло, загуло. Люди поспішали у своїх справах, але серед них було неважко виділити тих, хто йшов на референдум. На в Насті було багато молоді. Подружжі разом із святково-браними дітлахами весело поспішали в бік найближчої дільниці. Ішли також люди середнього віку та поважного. Настя з Вадимом зайшли у квартал де у приміщенні школи була дільниця. У навсті розчахнуті двері тягнувся потік людей, яким набридло спокійне життя і хотілося того, про що мали туманне уявлення. З дверей з протилежного боку виходили ті, хто вже зробив свій вибір. Ось тобі, бабо, і дівочий вечір зітхнула Настя. Здається, місцева влада продовжує відсильжуватися, не змогли чи не схотіли не допустити псевдореферендум, вона радше розмірковувала, ніж запитувала. «Ще погуляємо та подивимось? запитав Вадим. Настя погодилася. Вони йшли містом, всюди зустрічаючи охочих проголосувати. Іноді люди запитували інших, де відкриті дільниці для голосування, бо були відчинені не всі. Настя бачила, що Водим уже зовсім не той. Зі жвавого, веселого та говіркого він швидше перетворився на сумного, мовчазного, задумливого. Здавалося, що втрата сина була для нього втратою того життєвого кістяка, який дає сили та тримає на цьому світі. У його гарних карих очах назавжди застигли смуток і нестерпний душевний біль а погляд оживав лише тоді, коли наближався гурт юнаків. Чоловік дивлявся до болю в очах, не маючись побачити серед них свого сина. А коли розумів, що його нема, надію заступав смуток. Насті хотілося сказати щось втішне, але знала, що словами тут не зарадити, не розсіяти біль втрати, і вона не знаходила слів. Вона була... Невдоволена своєю нерозтропністю, але боялася, дуже боялася, заробити дрові ще болючіше. Найліпше присісти на лавці десь у сквері, обняти Вадима, притиснути до грудей, щоб він відчув поруч близьку людину, яка його розуміє і співчуває. Можливо, навіть дати змогу, висловити все, що наболіло на душі, вилити емоції та біль слізьми. Проте вона не доважувалася цього зробити. Бояче, що чоловік неправильно її зрозуміє, можливо, він відчував це. Тому між ними було легке напруження. Вони обійшли ще кілька адрес, де раніше були виборчі дільниці. Більшість із них не відкрилися, але кілька на все місто все-таки запрацювали. Тому складалося враження, що багато людей прийшли поставити хрестики. Вадим запропонував зайти кудись випити кави. Настя погодилася. За кавою поговорили про щось неістотне, незначне і розійшлися по домівках. Вадим пішов, а Настя довго дивилася вслід знайомої постаті, на чиїй плечі звалився непосильний тягар, зробивши поставу старою і сутулою. Розділ тридцять другий Геннадій сказав Оксанці, що кілька днів поживив батьків, бо рідко їх бачать, і вже скучив за ними. Насправді була інша причина. Останнім часом відчувалося напруження у їхніх відносинах, тому вирішив на якийсь час віддалитися від дівчини. До того ж випала гарна нагода зібратися всією кампанію. Щоправда, зустрінуться вони на тренуваннях, Точніше після качалки збруться у скверку, щоб трохи поговорити. Ініціатором розмови став Геннадій, бо не міг більше сидіти вдома, склавши руки. Попередня спроба роздобути зброю зараз здавалася йому наївною та дитячою. Тому інші задумки. Хотілося б обговорити з друзями. Кожен мав свій погляд на події в країні. Тож настав час промацати, хто чим дихає кому можна довіритись повністю, кому частково, а при кому краще прикусити язика. Після референдуму головою самопроголошеної Луганської Народної Республіки став Валерій Болотов, і незабаром сепаратисти затвердили свою Конституцію на республіканських зборах, звичайно, у лапках республіканські збори. Ось сьогодні Геннадій мав намір дізнатися, хто із його друзів Живе ВЛНР, а хто в Україні? Вечір видався тихим, спокійним. Навіть вітер, який зазвичай любить гасати вулицями міста, десь за тих серед зелені задрімав. Хлопці після занять у спортзалі пішли у скверк. Колись тут було чисто, прибрано, охайно. Кущі мали достойну стрижку. На клумбах красувалися квіти, а доріжками прогулювалися молоді мами з дітьми. Зараз у про проколишні нагадували недоламані лавки та залишки доріжок, на яких крізь павутиння тришин в асфальті пробивалися бур'яни. Хлопці знайшли більш-менш уцілілу лавку напроти клумби, посеред якої височив якийсь самостійний кущ. Тож... «Посидимо, чи по-людськи?» Звернувся до друзів Іван. «Ми й так сидимо не по-звіриному», – погрізнувся Денис. «Як скажеш?» – погодився Іван. Казна, що твориться в місті, – почав здалеку Геннадій. Кажуть, що одразу після референдуму в місто зайшло кількасот сепарів із зброєю. «Ага», – охоче підхопив Яшка, «вони зараз на Вілесово». Вілесва один СВ-1, в будівлі інституту хімтехнології. А ти звідки знаєш?» «Чи сам там був?» – поцікавився Антон. «Тільки сліпий не помітить їхні барикади перед входом. І прапору на горі», – відповів юнак. «А ще на ринку, – казали, – додав Іван, – що їх пустив до міста наш мер. Цього достеменно ніхто не знає?» – сказав розсудливий Денис. «Можливо, і так, а може це чутки?» «Може, й чутки, – погодився Іван, – але я точно знаю, що сєпарам організували триразове харчування на місці. Хто? – поцікавився Генник. Казали, що туди, на Вілесова один, їздив сам мер, вів з ними перемовини, а потім організував харчування. Майже пошипки сповістив Іван. Сам не бачив, але за що купив, за те продаю». Ясно, бізнесмени, посміхнувся Денис. Нехай жеруть, аби вони вдавилися. А де ж наш мер зараз? Скільки разів заглядав на сайт міськради? Жодного вагомого повідомлення. Складається враження, що містяни бачать одне, а керівництво міста зовсім інше. Де-факто Сєвєродонецьк уже захоплений терористами, а на сайті виконкому Жодного підтвердження чи спростування. Проте можна дізнатися, коли йде, залатали дірки на дорозі, заварили трубу водогону, яку прорвало, і стільки років виповнилося найстаршому жителю. А чи кримінальна хроніка, зіронізував Геннадій, там з точністю до хвилини можна дізнатися, хто кому набив пику під час спільного розпивання спиртного. «Справді, де наш мер?» – запитав Антон. «Хтось знає? Я б сказав, але знову сміятиметеся, що то базарні чутки, – сказав Іван. А є інший спосіб дізнатись новини, – поцікавився Геннадій. хоча як це смішно, але ринок у Сівердонецьку – лакмусовий папірець. Він першим реагує на все, що відбувається. Дізнається новини і знає навіть те,